Yes, then and behind them every honest working man in unity there's each other and your friend becomes your brother and in the tyrants thought will be a lesson learned give them hope give them strength give them life, like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds, and we will pray for a nation through its darkest time. the most león hemen gaude hemen gaituzue zengurriotsak antseta erratean give them all give them strength Give them life Like a candle burning in the black of night We are with you in our lives Indarra izugarrian matendigun sintonia honekin, hasiko gara Gaur izango dugu gurekin e, Zebra bidean, magasinean egindako elkarrizketa bat e, Julio, e, tartalari gati egindakoa Eta berak kontatuko digu bat hartzalariek karritatu berri duten txosten batiburuzko kontuak. Eta gero e, itzeingo, itzeingo digu ere ba, hasi berria den gozegre bariburuz berak e, elkarrizketatu zutenean ean. Guaindik itze, hasi gozegre baina martzen dago orain bizkaian. They're Gure bigarren gaia, joan den astean, kursalen, burututako, atzeteren aldeko kongreso bat izango da. Horren kronika egingo dugu, eta e, orretaz, eta horria maiera emateko, Hilariorekin izango dugu, elkarrizketa bat, e, berak, e, berak bergaratik itzein godigu. Gure bigarren gaia, amaitzeko beste elkarrizketa bat izango dugu gorka buenorekin oraingo honetan saiatuko gara gauzatzen elkarrizketa hori joan den saioan saiatu bat gine baina utzi egin genuen oraingo honetan aberlertzen dugu benetan eta elkarrizketa bolibiari buruz izango da Bidea emango digu. Beraz, guentxe bertan, entzungo dugu Julio. Berada, jolanda barz, barzinari tarta botatzea gatik, inputatutako bat. Eta berak, kontatuko digu. Ba hori, hau horren, xe eta zunak. Arraxaldeon, Julio. Alpa, arraxaldeon. Zemuz, gabiltza. Ongi, ongi. Beno, lehenik eta bain, ongi etorria, e, ba kartetxo honetara, saio honetara, eh baste azte, haste ja 3. astea daukagula Garraperen zalekeriaren aurkako kronikain bat kolaboratzailerekin eta gaur zuri tokatzen zaizu, pentsatzen dut eh bakontuak ekarriko dizkiguzula, ez, kontu interesgarriak. Bai, eh gehienak izango dire eh Gaur egun a, e, Euskal Herria mehatxatzen duen azpigiturari kaundienaren inguruan atxetea hmm. e, legia Oso, ongi, ba nahi duzunean e, itzematen dizut eta, eta aurrera? Bai, e, bueno, oro hartuta, ba pare bakontutxo, ba eta em Barcinandreari emandako Zartzakadaren lehen e, urtemuga e, ospatu genuen pasa den larun batean mm -hmm. eta horren karira e, mugitu mugimenduak e, berriki kaleratu duen e, txostenaren aurkezpena egin zen. Iruinan aurkeztu zen txosten hori baina izan e, beharra dago Formato digitalean zeiatuko garela aliketak gehien zabaltzen, e, paperean izan beharren eta hola, zaizan ere buruan duguna da alako kanpaina bat, e, tartalarien aldeko edo tartalarien sosten guz, eh, ba hori naziarteko kanpaina undi bat egitia. Ta pentsatzen dut, gure entzule guztiak jakin, jakingo dutela tarta, tartalarien eta tartaka da horren eh, kontuak, baina pixka bat eh, freskatzeko memoriare bai, eta baitare galdetzeko eh, zertan dagoen tartalari hoien egoera ba, guzti horren inguruan ebai eh, galdetuko izut? bai, oso ongi hori e, delata, ba, probestu genuen data hau, urte mugau hain zuzen ere e, zuke ongi esaten duzun bezala jendearen e, oroin mena edo freskatzeko izan ere, e, dakizuenez duela urte bete hor komunidade trabajo de los Pirineos delako erakunde horren e, osoku bilkuran hor Tuluza aldean bat izue, bueno, e, dut ZTP hori zer den hain zuzen ere erakunde e, Pirineoz gaindikua da bai e, Frantzi eta bai espainialdeko aldeko mm, Pirineo ninguruko elkarte el autonomo edo erkide autonomo guzia biltzen ditu bere baitan eta hain zuzen ere e, pasa den urteko mm, lelo nagusia zen HT lineak e, pirineoz gaindi.z eta bueno, horri elkartu ziren esan bezala komunitate guztioien buru, buruak eta horri ikusi ginuen nososo aukera polita izan zitekela. H bai e, euskal e, erkidego autonomuan eta bai e, nafarroan. I, e proyecto jaque imposatzen dituen e, buruen buruei ba pizkot ez? E, ba, pastela ematia, ez? Hain uh -huh. zuzen ere e, Euskal Erkidego Autonomotikan ez zen nior agertu, biza, e, bueno, ziren bigarren mailakoa e, e, eza agintariek eta sorionez agertu zen Nafarroko burua, hain zuzen ere berak Artu izan baitu aginte makila heldu den bi urtetarako, eh STPren bu, e, buruzagitza eramateko. Ordun hori dela ta bueno probestu ginen aukera hiru e, mundu guztiak dakeen bezala hiru da jaso zituen eta e, bueno anez zen inungo mm, Eh, Eragoz izan polizia zen azaldu ezkinuztenean eh, atxilotu eta ez identifikatu ere eta gure arriduradako ba, muga pasaerakoan ba foruzainguak sekulako operazio polizila mm, burutu zuen gure kontra ez. Ordu eh, bueno, atxilotuak izan ginen... Eh, Eta, bueno, adene, froga, gora, tabera, eta ezakiz eta bakizzer, baina, bueno, kontu e, albizteritzarrena izan zen, auzitegin nazionaletikan pasatu behar giniula, eta olaxe, olaxe gertatu zen, e, izan ere, egun badugu alako akusazio bat, agintaritzari atentatua leporatzen digutena, eta mm, kargua oso oso larria da. E, la urtetik, bederatzi urte arterainoko kartzelazi gorra, eskatzen zaiz, zaizkigu, eta mm, orain arte, ba hori da prozedura honek eman duena. Hmm. Hain zuzen ere, orain epaiketaren esperon gaude, Eta, mm, ba hori, e, txosten honen helburu buru nagusia hori da, hain zuzen ere, e, freskatzea, horrein e, dikan, e, memoria freskatzea, eta horrein dikan ezatia, ba, mehatxu horren pean gaudela. Eta, e, nolabait, txosten hau, abia puntu gisa erabiliko dugu, datozen hilabeteetan, abiaraziko dugun, e, elkartasunezko kanpainari azere mateko, eh hain zuzen ere, peizatzen dugu ba, oso akusazio larria dela, e e, gertakari bakarrenetako bat munduan izango dela, hain zuzen ere, ze txostenan horre e, tx erantzkin bat gehitu dugu txosten honi, eta erantzkin horretan, e, bueno, egin e, e, dugu alako estudio bat mundu zabalean, Artakada e, gehienen inguruan sortutako e, jarraipen judiziala eta aztertu dugu, eta ikusi dugu gure kasua izango dela bakarra munduan, nun alako akusazio larriak egiten diren, eta eta hori, e, torkizun beltza dugu nontan, ez? Mm -hmm. Orduan kasu agian grabenetako bat izan zen, hor E, Biotik Beikin Brigada talde zaguna estatu baitare baita tartalariz osaturik, hoietako ba, batzuk e, tartabana ere e, jozioten San Frantiskoko alkateari, eta hori zelata hiru ba, jabeteko kartzela zigorra pasatu behar izan zuten. Bueno, ez dakigu guztia bete zuten, baina bueno, hori izan zen e, epaia. Baina bueno, hori arakatuz historia guzieta, eta hori izan da, Horein arte ikusi dugun kasurik nabar menena. Baina e, ez du zer ikusirik eh, e, guri leporatzen digutanearekin. Eh? Mm. Hordun ikusten dugu benetan Estatu Espainiarra izan ditekela ba, gozogin za politikoaren inguruko e, represiorik ba, hori ez, e, bortitzena e, egiteko prest dagoen Ezea, ez, estatua. Beste behin ere. Eh? Beste behin ere, behin ere hori da. Eta noski, baita ere, salatzen duguna daba, e, alde batetik an, Nafarroko gobernuaren mendeku gozi hori, e, alako epai eredugarri baten bila da bilena, gero baita ere, erabilera, e, foru zainguaren erabilera, hain zuzen ere, e, eskuduntzari gabeko polizia bat denez, E, Estatu Espainorreikan kanpo ba ikusten dugu ba, bueno, guztiz erabilera desoggoea eindla eta nork eta ba justu gure, gure kontra jarri duen salaketaren e, erantzen gatika ez, hain zuzen ere barzinanderia ez daazztu bihar foruzaoaren burua dela ez. Ordun hori guztiz salatzen dugu, utsosten hontan baitare Frantziaren utxigabekeria edo ze izan ere Espainiako, eh entzutegi goren eh esku utzi baitu eh afera hau eta hori ere salatzen dugu, ez? Eh okay. e, hau etxosten hau ulao hizkuntzetan atera dugu eta, eta hori interneten bidez, izan bezala, zabalduko. Oso ongi eta tartakadas gain urte muga horretaz gain beste kontu batzuk ere bai okay. ekartzen dizkiguzu? Bai, bai beste kontu bat oso interesgarria dato zen eh burutuko dena izan ere mugitu mugimenduaren partetikan ere halako bueno eh segitzen dugu guk desobidentzialerako deialdia eginaz eta hoien artean agian ekimenik interesgarrien eztako bat izango da elduden ilabeteotan ba hori eh baraualdi desobedientea zabaltzen dugula e, hain zuzen ere Eu den aoaren hamarrean hasita Bizkaian hasita egingo dugu hiru asteko mm, baraualdi desobedientia. Iizanen e, da mm, katatuuta hain zu zen ere Bizkaiatik hasita gerokaak bizkaiat, lekukoa pasatuko dio gipuzkoari eta gipuzkoak e, nafarrokoei pasatuko digu lekukoa. Eta, eta hori da kontua, e, barau alde honen leheloa edo e, zera izango da, atxetek platera ustu egiten digu. Honekin e, izela nahi duguna da, e, krisialdi gorrienean gaudenian, orengikan temati egozkor egoskor dutela ditzososko proiektu honekin. Eta berdin zaie, zer gertatzen zaion, herri xeari. Horain ikusten dugu, hain zuzen ere, herri xearen euneko zati importante, gero eta bat dagoela langabetu. E, ez duela e, zearik, e, sostengu sozialik ez da ere, langabezi eh laguntza kere gerota murritzago direla ordun benetan ikusten ari gara jendea ja mm, gozea pasatzen ari dela hainbat momentutan hainbat kasutan eh e, langabetuen tasa gerota handiagoa dela gero murrizketa sozialak ere gerota handiagoa direla eta benetan ikusten ari gara ba, ba oso oso egoera txarrean uzten gaituela proiektu honek ez hain zuzen ere sekulako dirutza gaztatzen ari direlako, eta mm, inungo etorkizunik ez duen proiektu batean hain zuzen ere. Ze, ikusten ari gara, dirua komun zulotikan botatzen ari direla, e, ikusita adibidez, Estatu Espainiarrean, hainbat eta hainbat linea bertan bera, e, ere ikuntza, bertan bera gelditzen ari direla, gero eraikitako linea asko eta asko zerbitzuri gabe gelditzen ari direla, E, gero adibidez, Euskal Herriari dagokionez, heldu e, den urterako PPEk ja iragarri du aurrekonuetan e, Euskal Herrkidego autonomuan ehuneko berrogeia murriztuinen dula etcendako ze aurrekontua eta zer esanik ez nafarruan. E, Nafarroan, e, Nafarroan guztiz gainera atzeratuta e, baitago e, proiektori eta gainera bai Euskal-Grekoarekin, eta bai Madrid-Barcelona linearekin lotu beharko lituzken e, lotunioiek, e, ez da proiektatu ere ez, ez direkin, ez? Orduan, ikusten dugu, benetan, bai hemen Euskal-Erkidego bai Euskal Autonomuan, eta bai Nafarroan, e, e, naiz eta bere burugorkeria aurrera segitu taula, ba azkenean, geldi ditezkela, galako tarte batzuk, Inungo, lotun erigabe eh, naziarteko zerbitzokin, ez, ez? Ordun benetan hori ez hori da e, zea honekin barau aldi honekin zalatuko duguna ez? Eta okarrez banago, hasi zarete ja biltzen, barau hau antolatzeko, bintzani kartel batzuk hortikan ikusi ditut, ez dakite Nafarroan ere bai hasi zareten baina zenolako giroa ikusten duzu Bueno, eh, guk gukze honekin E, kimen honekin egin nahi duguna da baita baitare beste kolektiboekin eta batu eh? izan ere hainbat eta hainbat kolektibo daude gaur egun e, krisi gorria e, salatzen duena hain zuzen ere ba, benetan ikusten dugula ez dela e, alako e, krisialdiko juntura da baizik eta sakoneko krisia dela ez finanziro bakarrik bai energetikoa, ekologikoa ekonomiko tabare eta, eta benetan haudela kapitalismoaren ondori horietako bat, eh? Eta ordun ba gurea bezalako errebindikazioekin eh bueno, bat duteen, ba txigiten kolektiboekin ere, ba, ba batuko gara, Ez e, adibidez langabetuen asambledakoeekin, ikasileekin, gero e, murrizkita sozialak para paraitzont dutenekin adibidez e, eskuntza alorrekoekin, gero osasun osasunbidekoekin, mm, eta, bueno, hainbat eta hainbat kolektiboekin bate ingo dugu, eta nik oso ekimen interesgarri izan ditekela, ez? Mm -hmm. Zegure aldetikantza jakera hori, ba, haber nolateatzen den, baina, bueno, eta mm, e, kolektibo egin e, sostengoa jasoko dugu, eta bate ingo dugu ekimen honekin, ez? Mm -hmm. Eztakit, eh, amaitzeko, eh, norbait entzuten harie bagaitu, eta kaso animatzen eh, aldena, ba, barau aldi honekin bate egitera, eh, nolagin dezake, eta zenolako piskate kondizioa jartzen ari dituzute, aste bateko barau izango da, edo bakoitzak bai. egun batekoa izan dezake, o nola izango bai, da? Bai, hori da, eh, hain zuzen ere, guke, eh, baraua egiteko deialde egiten dugu, aste batekua, eh, bakoitzak bere herrialdean, ez? Eh. Eta, Hori bai, deialdi berezi bat egingo da, azkeneko egunian. E, hain zuzen ere, larun, e, ostiraletik larun bat bitarteko gau hori, eta hori, ba, gurekin bat e, egin dezaten es e, eskatzen dugu, ez? Ba, hainbat eta hainbat jende, naiz eta, igual, posible ez izan zazpieguneko baraua egin, ba... Ba gutxinez azkeneko ga hori ba, gurekin partekatzeko ez ekimen hau eta horian ematzen dugu jendea e, naiz eta jendeak igual lan egin edo estudiatu edo ba, bueno hainbat eta hainbat ekimen egingo dira e, baraualdi honekin e, ez da baraualdi klasiko bat izango nun toki batean itxiko garen eta ba, baizekkeeta nola baiit atera atera inen gara benetan e, Al, gure aldarria, alik eta gehien zabaltzeko. E, eta herrialde bakoitzean, izango dire, e, ez da toki bakarrean izango, baizik eta, bueno, mugituko gara eta alik eta herri gehienetara e, zaiotuko gara iristen. Eh? Oso ongi Julio, ba, mi esker garapen zalekeriaren aurkako kronika hau ekartzeagatik eta... Julio entzun ondoren bigarren gaiari ekingo digu. Jo astean jakingo duzuez kursalen bildu ziren berrehun inguru, teknikari, politikari, enpresari, tenok en enal, alegre ebiri bilketa. esan zuen bezala estamos entre kolegagas. Hori nahiko esaten du nahiko esangguratsa da esangguratsua da Josen aito helburu e, ordearen erranak. Bertan, espero genuen bezala, atxeteren onurak goraipatu zituzten. Eta ekarri zuten Eusko Unibertsitateko e, zera, irakasle bat, eta irakasle batzuk, eta oikonomio hilariak, ere bai. Eta beraiek, beraien arabera, e, bueno, atxete oso onuragarria da ekonomiarentzat, Aspaldi, salatu izan dugu atxeteren aurkariok, baur ez dela horrela, eta guk ere badaukagu gure tesia defendatzen duten irakasle jakintzuek, Roberto Bermejo. Hain zuzen ere, berak idatzi zuen eginzun ikerketa bat, eta bere txostenetan dago idatzia atxeter dela bat ere errentagarria. Eta azken bola honetan Roberto Bermejok bere hitzak e, bai ez ditu berriro ere, Beraz, ba bueno, ez da kegon un dikaterakoz datu hauek, baina argi dago daudela lagunen artean Josu benaitok sieen bestela eta bata besteari sustengatzen dute. Horrenarira atxate gelditu protesta batzuk deitu zituen eta e, lortu zuten pankarta bat zintzilekatzea e, kursalen bertan. Eta pan, pankarta horretan e, esaten zuten zuen ustelkeria gure krisialia. Horretaz gain ere, bazegoen, beste pankarta bat, beste pankarta bat e, esaten zuena informazio ala propaganda. Nola baita esateko hori jardunaldioetan, etzirela benetazko informazioa, elaraztenari, E, iritarrei, baizik eta nahi zuten nahi zen, ba guain arte egindako e, lanen e, zuritzea, lanak zuritzea, e, nolabait e, disimulatzea eta aparentatzea, e, orain arte egindako lanak e, era onuragarrian rebertitu diola ekonomiari, Eta bide batez nola ez ba, presionatzen eh? izitu zioi eta Espainiako gobernari ba, eh, diru gehiago eh, inbertitzen eh, jarraitzeko. Eta, bueno, eh, bigarren bankarta aipatu duguna, gatzete propaganda, informazioa la propaganda, horren atzian, ba, egon, zen, eh, egon ziren lagun batzuk, konzentrazio bat burutzen, Eta horretaz gain, eh, kongresoaren bigarren egunean, beste bizitari bitxia bat egon zen kursalen, hain zuzen ere, Mahatma Gandhi urbildu zen ara, eta berak bat, bat egin zuen, nola ez, e, baraua burutzenari direnekin, berak ere deitu zuen, e, baraua egitera. Eta bueno, telefonoaren beste aldean, daukago Hilario Bergaratik, Eta gian berak kontatuko kodigu zehatzago zertan zetzen gandiren bisita hori. Arratxaldeon, Hilario? Arratxaldeon, zutero, zutero, zutero, bai. Bueno, ba, lehenengo galdera egingo ditu eguna hori da. E, ikusi altzen duen gandia horreko gunean, kursalen? Ba, ba, en, noski, han nintzen da, ikusi nuen, nore begiz. Gandiauna nola torrizen den artekor murkian lora veinkatuta mm. <coughs> banatzen, bezan zen paseari gustierita eta eh aztenko baraldian parte hartzuko dutenei, eh, behien babesat, bale, aldean parte hartzeko asmoa badela dirasi zuen. Eta ba zuen, nola, ba eh aztenen eh, ba, segurako injustizia dela, bai naturaleko ta bai gizartea ta bisa alentasun ekiko eta horregatik itxuela bat eh nah, portatuko dutenekin Eta zer gertatuz hitzaion Gandire hor iritsi zen kursalen aurrian gelditu zen edo norbaitek eragotzi zuen Gandi Bueno eh protesta baita uzue ba zainar ertatikan poratzea behartu zuten arte bat izan zen, da kursa kanpoaldeko ba, Hauen, nintiaposatik ja batzu zelden. Propaganda gutxeskoak, bidudienez, baina atxeten onura hostiak, bidudienez kristipatera, beharromen digu beharrek atxetek. Hididik, aurrean ez duen gurdia izango dobalitzen ez eda, eta baren aurrean plantatu zen, ba, jendeari, egitzen e, banez, da, lorak banatu, eta zainak etorri zideen, moldez broñetakoak, eta eskenian, baina mm -mm. Gombiatu zuten handika alde egitera ezpat zuen, ba, egoera oskarrago bat zean bugatu. Uh -huh. Eta agerda, ba, bere egitekoa pentsatu zuen egin azotar, eta ba, a, a, alde, alde egin zuen. zuen. Horsongi. Horsongi. Ba, horrena erira, eta entzuzen ere, e, gandika alde zuen, ez ba, barau aldean parte hartzeko, eta hori eskatu zuen, ez? Ba garen eguneratzen aldi zu aldi gozo, nola dauden gauzak horren e, kontura eta bereziki, bueno, kontutan hartu ez orain baraoa, eh dela, eh zer gartatuko da asteburu honetan Deba garaian? Bueno, ba, eh hiru asteetan hain ekitaldi eta gau Doze, baina nik uste, dipuzkoakoak emanda nekoa izango litzak, edo. Azte hau Bizkaian izango da, bat ipapilozen tantauan lekukei egotan ere dira gauzak. Eta atorren larun bateran, e, amazazpillan, ba, lekukoa pasatuko zeien dipuzkoa. Eta hori antzolako derriak nirratuko da ogirane anzola larumakian eta guardia 12 ongi etorria egingo zaie Bizkaiko Harau Aldian parte hartu dutenei eta lekuko emangoiotek Gipuzkoan e, barabaldiakin jafaituko dutenei. Gartean balabaldiakindutenak hartatuak izango dira. Mediko emekoen lagun bat eh bitartez, ba, ongi dira euskapen e, ba, ba, eta gaus gune os kontzailen asteko azte, azte, balabaldi hau eta gero ondoren Bascariegendau, neski. Ba, eh ne? noski. Ba, e, gehat han dago berreskuratutakoen errota, Auze errota zarbatzi. Si? Keta lengo trenbideza retika bajango bea e, eh HTA eta durango bea sainen lanak eh ustenari diren triskantza industeran zorra, o sea, apokalipsia heldu dela eta bueno, bertsati bertsare ikuseko parabe ez acordar. Eta gero ondoren, berriz ere jetziko geha gazetxena, tan han e, sei etatik aurrera, ba, ezkabai ireki bat e, antoratu dugu, ba, egian zabela gisa, desobedientzia azote ningu, anegin diarekin zekin bideo zeman ondoren, ba, e, desobedientzia gazteak eta atxetea gaia arbat zartuta. Mm? Ba, e, una dibuka erabateko lagun batekoa, eta, bueno, bertan gazetxan lo dute, Bigandean, bigandean 18, egardi kamabitana, pegako diran, zoratikan, arrasatera bidean txirrindura marcha bat, eta horrela partean hori talordetan bergarako gaztetxean bilduko da bergaro jendearekin, erdietan elorrediko rortona dana oñatikoak batzuko seizkiu eta horrela asmoa da ordu batekin guruan arrasatera heldu eta hargazki desoriente bat egitea. Ba, unia patarrutchekin, ba kale eskinetan, taldeetan jarria, baleo eh, aldia, eta pa, atxetek paterra utzik usten digula irudikatu. Eta ondoren, batz ba, aldean, bosker dietan, bideobat eta ezta bai dago da, bideko jastetxean, eta botako bideoa da, de yes men. Gero, azterenean, ja, donoski aldera abiatuko dira, bera, bau aldean, eta zela mateko donosti nere gongoda iterritan kalejira bat gure barrean eta ordea 7etan helduko dira bara ualien dauenak gure barrea ongietorri rengo saien. Ze azte hartean eh haurlaitar ja, ja, ja, bat emarena joango dira zuzen e. entregatera ba barabaldian parte hartzen daudenak eta prentza agregaldi batean orda. Gero atzaldeko lauretan karpa informatibo bat, eh, jarriko da gure barren da biltoki lekua izango da eh, urrengo guretan donosti dirauden bitartean. Bertan, eh proiektu zibilarien inguruko errafusatu eh, informazioa egongo eh, eh, dira ikus gai, egun eh, guzti horietan ser. Atzaldeko 6etan ondoren enkanpera aterango da, eh herri ardialdetikan iribiko dena egun horrekin guztatzen dastietan guru bat egongo da bertan izan dugun gune hortan, aketko era jalarrian. Bertan parte hartuko dute Iparraldeko kalde taldeak, zuzraierabilkuntsa fundazioak Napar bati eta ZT gildo Erralerok kiea. Urenagonian eh aztea kenian, otea cena oitabak, Josepa Maiketan informazioa banaketa egongo da Beretsako Azokan, bai, e, bai, abertzako az, azokan. Eta azaldeko lauretan, zine eta bide bakako biltegi horretan. Zine eta pelikua eta dokumentales berdiniak. Gero, gune berian, e, azaldeko herdi eta no, bale barrean, maien gudu dango da, dezer zibila, de abertan, <gurra> e, bai, kasetari bat, iparraldeko eskore inguduko Ekin unberten gultzatzaileak, e, zi ki movimenduko kide bat, kenmok e, antimilitaritzataldeko kide bat, eta e, irakazle kal, kalderatuko, unibertsiadeko irakazle kal, kalderatuetako enriko espezele, eta magin gudu horretan. Ondoren, e, pixka tumorea ez galtzeko, sortzituetan, aldezarreko tagarreta dikantzean, tekitida diekin, Poteo moda baina noski gerando dela ur poteoa. Eta horrela horretko, firalian, bai, firalian, e, bitan, isan, bat dengo da burdezko diraldian bai, ostiralian eh ama da ibaetako aularioan ez da, ama bitar bertan mugitu mugimenduaren orkestrean bad egingo da, eh Ondoren, tolozaldera joango dira, marau aldean parteatzen dutenak, eta bostetan zizurki ladunako, horretara, mendin, bilaldi bat erango dango kalteak ikustera. Ondoren, atzaldeko zeiretan, prekarietateari eta teari buruzko maien gurubat, e, bilamonako balio onitzeko gelan. Uruengo egunean, larun bat e, ez hori zan ostegunean, ostiralian horretairu, Atzaldeko bostetan, anoetako plazan bilduko dira, eta, geho, seiretan, talerra gongo da. Eskubideak, izateko eskubidea, gaia ardua zertutat, talerra gortan. Geho, atzaldeko sortzietan, e, katta utoreak gongo dira, anoetako gaztetxean izue zazia, eta arrutiko intxaurrak. Eta, gipusteko txangoakin bukazteko, larun batago italauan, Ba, goizeko maiketan itzaldia, ez, Bongo, elikadu da buru jabetza buru jabeta buruz, eneko Pedro Alberdi teknikari agamana, eta ondo den Nafarrei lekukua o, salda que tengozik bolozan, bai? Eta, ba, ya lekukua Nafarroa joan dala ere, ba, bueno, bo, e, barabaldian partzak duena que, ba, barretzeko ipuin kontalari agango dira, kontu kantoi taldearekin eta ondo den, ba, bero, salda beroa ganatuko da bertan dauden azken. Gaur izango izango sanki kontua, ba datorren astea ikusten desuna ez dela, ba betea. Eta ari eta bindikant beteago adiru di, rengo astean aparroneningo den. Oso gela ore utziko dugu datorren saiorako, Nafarroako ekitaroaren berri emango dugu, bestela informazio gehiegi izango da eta Entzulek esin izango dute dena, barneratu dena den, zukontatu diguzuna, geografikoki da guri, bueno, ere moni dagokion puntu hori kurbilena, beraz, ba bueno, entzulek badakite horain, parte hartu nahi izan ez gero, eta hori tarasten horit dugu hemen, Julio Kleen egin duen Deialdia, hausia da, Deialdi berezi bat egiten zaio la jendeari, bajoateko ostiraletan, ostiraletan larumatean, Gutxienez, azte osoan, en, al ez duenak, ba, gutxienez, biegunoiek eh, grebalariekin eh, partekatzeko, eta elkartasunadiera. Hori da, eta Elkartasuna azteko, hori da. Bueno, Hilario, pues, mi asker, zure... Ba, neko, ba, zenut, dutxumutzu, ba, dakat, eh, ba, dakizitea horre, ba, kongresu hori donaztian, egiten, vai. konkresu hortan, eta lehenago nola Ernesto Gazko eh, garraio saibu horrean nolako afutatzen zuen euriko berroiko ditutzen zela eh, errira hachetean meinbertitzen dana gara arabera segeunda berroita mazit milioi eurotaz izugarrizko zifra eman zifusta, zuen ordeno orde no gelgitu ginen ba, diputuako horu aldo zikerantzun diote zanez, hori eh, jaurraizeketukala tresnari gan hori jazartzeko eta bide eskortuak diputazioetan daude, bai. eta la eta ere datu bezala, ezote hori asko zere gutxea hori, nindik ino eta gainera, adibide bezala jarruzte, izineritza terbitzuak, eh, bezata hemen kudeatzen dute, eta aurreko urtean, 2008ako eh, aldian, ba, diputazioak amairukumagoen txulin behar izan tizkila. Hadeke, Amairu milioi, amairu milioi. Amairu milioi eta erdi. Horri da. Izturin barri zututakioan eta ez ez ere un da berroita que, ba, bueno, hori eh, zitutu muchu hori konta tuli. Vale, bueno, pues sí, miaske. Zure sí, karpenagatek, Hilario. Ba, ezkerazoe es que ere. Agureta andosegi, ba, agur. Agur. eta hemen jarraitzen dugu, txingurri hotxat, antxeta, irratean. Eta gure gorko, irugarren elkarrizketari, bidea emango diogu. E, telefonoaren beste aldean, gorka bueno daukagu, eta joten astean, berarekin, itzekiten zaiatu ginen, e, suertean diri gabe, eta ora honetan espero dezagun, irugarren aldia, ja, benetan, lortuko dugu lagarratxalde hon. Gorka! Bai, argarratxalde hon. Ongentzuten aldi guzu. Bai. Vale. Bai. Bai. Bueno, pues a ber, e, zaiatuko gara orduan, eh? Aurreko egunean vale. frustratu zitzaigun elkarrezketa egiten. E, Aurrekoan ezateken nuen bezala, e, ibilizea tartetxo batean Bolibiatik, eta sí. bueno, etorri zara, pues, posolako pues bidaietan etorri den bezala, es? Ba, gauza pilo bat, ikusi dituzuk, Eta ziurazki, ba hori, ikasi duzula pilo bat, ez? Eta, bueno, ezkertzen dugu, hori dena partekatu nahi izatea, Konpartitu nahi izatea gurekin. Beraz, ba, bueno, pues ez dakit, haziko eh, geha, ba hori, kontatzen, ba, Bolivia gonzala, eta kontatzen alba diguzu, ba, zertan ibilizaren, eta zentzuk izan diren zure impresioak, eta hori dena, Dai. hori. Ongi, bueno, da, lehenengo gozara, esatea gugore gondien da, Iru egun, ba, erakunde batekin, IPTK, IPTK da Instituto Politecnico Tomas Katari, Tomas Katari zanzen bere garaian garai kafike bat, inizenen karektike bat, eta, bueno, bera izatu zen Espaino den kontra eperik de zuten, ez. Eta, bueno, erakunde hau sortu zen diktaduren garaian, gara urte eta bi urte, eta, bueno, han zeuden socialista, edo marxista, eta gedo... baina, han debatetit marxista ziren, baina aiek ere ziren el viejo su católico es eh hasta tras una bueno, hay que la maternidad proyecto batxuk aurrera, eta bueno, ba uego batez ere eh, ikusten helicadoen soberanía buruzko proiektuak, es. Hay que la maternidad proyectua uela urte parti que ahí hacen en la aguntzarekin, baina la aguntza la Eta haiek er, er, eramaten dituzte aurrera proiektua. Ta bueno, nik izango nuke osa hartzitzuena edo ikasi dudana da ba, hori ez, e, ba, enfetrizmoa eta eurozentrizmoa alboratu behar dugula. Hugu ke, hau ditura dugu, imaginatzen dugun izaki guztiok egiten dugula, kaino nik uste dut Europan gehiago hausnartzen ba, ditu hausagur eskema edo, buruko eskemekin edo, eskema mentalekin eta pentsatzen dugu ba, hau direla zuzenenak edo egokienak baina, bueno, han zaudenean kontuatzen zara, erabat desberdin direla haiai pentsatzen dugu eta mundua, eta malurra, e, ikusten dituzten beste eskematatik eta hori alen hausagur, ikustea Alboratzen ez badduzu edo alde batean ezfa dituzu uzten zure aurri iritseak eezzin duzula zerulertu eta naiz eta hori egin oso zaa dela Eta ba. ni jendeari esaten biez e, haban ikusi dudana da e, beste muu bat dela baiidigenek e, e, bizitza ikusten dute beste, beste ikuspedierekin eta guretzat, eta nire kasua niretzat, oso, oso komplezua da ez ulertzea, haiek nola ikusten duten mundua, zeharreman arremana duten eh, amalurra edo nola mm, komunitateren eh, zintxua nola ikusten duten, ez guretzat komunitatea komunitatea da, bas, bueno, gure osoa, gure, gure herria, baina haientzat, eh, este rosaldas. Ba, ba, Ni de costatcheita saltzea zer den, ba eh, e, iesateko ba, na carriliкуси holako gainete. Oda, ba, eh zanaitut. E, ikusi dut jaiki e, gusten dutela mundua ba, beste ikuspegiak baina nik kezu lortu <laughs> eh mere ikuspegiarekin ikustea, ez. Horregaitik esaten dut ba joaten barenean nire ustez joaten barenean eta zintokiraren no, hausala zaiatzea pentsatzen, aiek pentsatzen duten bezartez, eta mundua ikustea aiek ikusten duten bezala Bestela, ba, egiten ditu epaiketa oso simpleak eta azkarra, ez? Ta, bueno, hori da, bat ez ere ikasi duen, akero nahi, ba, oso etxerien bezakegu, ari ez egiten zuten, eta, bueno, likadura zuen eta nola gantzen duten, eta bat, Bai, gorka, e, nozentrizmoaren gaia, izugarri, interesgarria iruditzen zaigu eta galdera bat e, plazaratu nahiko nizuke. Ez, bai. ez, ez, ez duzu uste e, gure ikuspuntu horrek nolabait e, baimentzen duela e, gaur egun e, Bolibian... Bolivia daukan egoera, zeren, bueno, horrekoan eman zenu, nitzaldi bat, e, kalaskan zabaldien, uste dut, iruñan, eta komentatzen zenuen, ba, herri hau pobretua dagoela, baina berez, herri herria beratza zen garaibatean, ez, Herri minero, ez, Paliabide natural pilo bat daukala, baina, e, bueno, pues izan da koloni, kolonizaziaren ondorio, zedo, Ba, bideratute beraien ekonomia, ba, ekoizten duten guztia esportatzen ez? Orduan, ez duzu, zute, ez no honek daukala remana, gero zapalkuntza egoera horrekin, gorka? Ba, ez nio dut, kar, eski, hori da kontua, ez? E, ekoizten txulei guztatzen zaien historia, baina nigo mendatuko nioke irakuntza ze eh aitzakiak edo seharraziak ematen zituzten Europa tarrek, badiiez semeetchegarren mendean, jaeran Afrika kolonizatzeko, es. eta hiek esaten zuten bestek e, gure laguntza da sutela. Ni hori digo, haciendo un poco era bueno, va que ustedes ir a Eta, uh -huh. eta han, han ikusten dudana, eh ezakiet horian esportatseko Herria ausa beratza da, baina badago ausa bat, ahi eket dute teknologiari. Eta beste ez da behirabat, nola gau... Osa, ze garapen e, eredua izan behar dute, es? Baina lehenengo gauza da ahi haiek ezin dute laherabaki, es? E, nien txuten nuen, a, Europa tarbatxo, esatea. Baina ez es que, holako, holako balia bidekinen, holako, holako, bueno, aie, bazuten ziarra eta urre asko, bazituzten, baina horendi e, e, Bolivia oso haberatxada, badu litio, eta goregun oso agarranditxo da, bateriak egiteko eta es. baina. Baina nire ustez arazoa da ez da etnocentrismo, basik eta e, e, neokolonialismoa, ez es, zango nuke. E, Nego bat zendut, ikusimuenean edo ikusimuenean er, ikusi mea teoriak, ondoan daude a planta batzuk oso... Ezo, baina reskoa, eh? Ba, hango maquinaria da oren dela iruro behitamar urtekoa. Eta zillarrak, berez, haiek ez dute esportatzen zillarra. Ba, dute gendiz zillarra, ba, ezigeta zillarra baina beste arriekin eta metalekin zerretik. Teknologiarik ez dutenako. Horia dele negoz uh -huh. esan behar dela, eh? Uh -huh. Eta, gero, mi da, a berre, ze garapen muta garatu behar duten, ez? Baina nik esango duke e, e, e, arrazoa ekonomikoan arrazoa da neokolonialismoa. Eta nola kontrolatzen dituzten e, e, lehenengo munduko herriek edo la, lehenengo mundua ez e guztatzen gehiagirri. Baina Europako eta Europar Europa batasunak eta nolak kontrolatzen dituzten teknologiak. Ez azkenean egiten dutena da, bueno, aiega, ateratzen dituzten mineralat, lurretik. Baina gero, aspoz batu behar dituzte, mm, hori zaten den, hori nesegitea tegatzen itzaez, euskaraz, eusbasteleraz, baina zan eidot, e, eraman behar dituzte kanpora e, e, e, multinazionalek tratatzeko. Hor duan, hori da modu oso erreza herri ba, bat beti mantentzeko pobrezian. Hori e, da petrolerak geratzen den, azuk refineriari gezbat duzu, petrolio izateaz du balio zertarako. Hori, hori eskigu teguntatzen ez. Baina hola zapaltzen da irugarren munduan. E, pe, e, nazio batek petrolio badu, baina teknologiarik ez badu, errefinatzeko. Azkenean, dirua irabazten duena da multinazionala. Multinazional batek errefinatuko du petrolio hori, eta handiga lortzen dira eta kiniak edo moskiniak ez. Bara, metalekin, edo hori edo, edo, edo naturapi caterazentitzen duten gauzekin hori bertsatzen da Bolivianek. Orduan, kasu honetan nik esnukitzeingo el eh, nocentrismoaz edo eurocentrismoaz, o sea, eh, euro ba zigeta zapatutzas, osea, azkenean, hori da neure eta ditun dena da, ba haiei ze aukerari, aukerarik edo, edo aukera aukeraiztea, ba teknologiarik egisateko. Es orduan, ba bueno, eh beres, Bolivia da, eh, nazio independente bat, baina lo Ba, ez independiente, azkenean behar dituzte, teknologia gustia eta gehienek gañera esi zi zietz Eta hori ba, ninteko ba, pasunarene goeran mantetxe, koes. Ba, ba, gustizat. Gustizat, ba, jarratio, jarratio gorka. Es, es, es, es, ya está, ya, ya, vai, vai. es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es. Es gustizat dozurekin, eh, bañan, ori, eh? Nola, etnocentrismo edo visio nagusit, Nagusia garenaren bizio horrek, ez baimentzen duela gaur, egungo, gaur egun ematen ari den kolonialismoa, ez? Dela antzenian gertatutakoaren replika bat ez? Hori, esan bai. nahi genuen. Bai, eta bainera, baina deustez, eh, alko ontua ez da hori bakarrik ez. Eh, badago, gauza bat, nire egonintzenean eh, eskatu ziaten itxaldi bat emateaz. Uh -huh. Eta nire bez nengoen, baina konturatu nintzen, eh, ez inuela eman. Erraitik, ba, eh, gukera biltzen ditugun Parametroek Baina hmm. ez dutelako balio Baina ez Enzatzen zuten nik eman behar nuela eta nik Baina nik ez e, e, e, emango godu dana ez du balioko Eta kontatuko dizue Ez da ulertzeko nola ikusten duten Beste modu bat ez ez Eta bueno, segura azkida e, hemen ikusten zen bezala ez? Oatzen baduzue hemen lau e, de Laumen la dero e, Irietan Ba, nah, dian, eh, gremioak elkartzen ziren kaleskalez eta kale bakoitzan zegoen, eh, zegoen gremio bakarra bai? bai. Ba, eh, larruarekin eh, lan egiten zuten ah, jartzen ziren guztiak eh, elkarrekin, eh? adire ziruñan eh, dago peleteros eh, kalea edo kaldereros eta uh -huh. Reiti, gremio bakoitzan jartzen zilako eh, kale batean ba Hemen, esotende nada basu den la bat eh e, jarri ibaduzu eta negozio txiki bat jarri nei baduzu, esaten dizute beti, saiatu behar duzu la hartzen eh kompetentziari dagoen tokian, bai? Horri da que Nobregun lanbide sigietan irakasten dena. Eta bilatu behar duzu, baina bueno, kompetentzia badago, eriatu behar duzua e, kompetentzia gutxi dagoen eta segatu saiatu behar duzu la hartzen e, beste toki batean. Ah, nez, zoan zau de lafazen, da, da idiondibat, da, baduzu agian e, kale batean e, berrogeita mar e, den eta guztiek saltzen dute gauzabera. Hori doa gu ikasidu honen kontrakoa. Bai? Hai. Seguraztiaiek badute bere logika eta bere zerraiktia ola jartzeko, baina guretzat hori ez da logikoa. Ez dakit e, ulertzen dira zen, eh? Adirez, e, auto, hai, hai. Auto, autoak onpontzeko, ba, erabandear duzu toki onketu batera, zerretik, andau delako taier guztia. Uh -huh. Edo, edo e, arropa mota bat, e, edo txanoak, haiek era maten dituzte txanoak. Uh -huh. ba, txano saltzeile guztiek daude elkarrekin. Uh -huh. Eta guri esango ligukete, da, jarri behar dugula, non ez dagoen tokian, ez? Horre gaitik esaten daute, haiek e, ikusten dutu lan mundua beste modu batez, anike zindu, eta ganiago mitzela kari gozazte, eh? Baina, claro, hori ulertu behar dugu e, lizarte hori afnartzeko. Ulertzen ez badugu, ahi, ikusten dituztela gauza beste modu batez, joango gara, eta zango dugu, basolidea, beti esan duguna ez, eura patarroak e, bai afrikan, bai asean, bai amerikanaz, ahi ikestak itela. Ahi, eta behar gaituztela, ez da? Hori da. Hori da, eta e, e, e, ahi, menezueste esbaitueste behar, kontrakoa hombre gorka نيكu usted es US hartzea ikuste dotor hor eh, hor gakoa izan daiteke ere gukemen eh, ekonomia kapitalistak ditugula eta erakutsi diguten hori izan da leiakortasuna ez ez eta beraiek berriz bueno gizarte indigeno bat da eh, boliveako Gehien gobat, bai. ez? Eta gian, balore indigenoak ere hori guztendira ez bizimoduan, harremanetan, komerzioan, dena? Ba, okay, mira, komentatzen, komentatzen denoan, ez? Eh, han, eh, bueno, somerke, zaten da bat, ez ere bazkal orduan, eta, bueno, somerke toki bat zuetan, ez? Eta oso ikua da, joatea da, eh, bazkal zera, da... Eh, uh -huh bakarra, eh, bakar, azaltzea ez, baina, bueno, ez daki zerreti, baina Baskaria, imaginatzen dut, ahintzat dela zanari, eh, o jateko momentu garra entitzena, mm -hmm. baina izugarriz poldea dago, eh, es? Baina, bueno, eh, toki errikoiak dira azokak, eta handien dean eh, gozaltzen du, eta bazkaltzen bat du batez ere, baina gozaldu eta bazkaltzen du batez ere. Eta, bueno, azua egatzen han e, toki txiki batzu, pasa pertsona, batzutan pertsona, ez 10 pertsona, eh, baskaltzeko. Uh -huh. eta guztiak eskaintzen dizute zure tokia, bai? Uh -huh. no? bueno, oso ostenean ez ez toki batean eta oso bitxia da e, behin zu su e, ikustea nola e, elkar laguntzen duten. Adibidez, zu saudean eta justo ondokoa e, izaten izan eta bestek ez badu Eskintzen dio batek besteari, eta besteak normaltasun osos ematen dio. Naizeketa teorian, gure ikuspegia, ikuspegiarekin, e, lehiatu da zuten, es? Uh -huh. Baina ez es, ez tendirenean elkart laguntzen dute, oso bitxia da, es? E, ikusten da, pues, ori, azkenean ikusten dutela, Eh, guztiak daudela eh, itxason txiberean uh -huh. eta egun batean batek laguntzen duela bestea eta besteak urrenguan aurre, aurreko, aurreko da, ez? Uh -huh. Orduan, eh, ahi eken ikustu dut ikusten dutela hori ez azkenean komunitatea oso garrantzatela eta uh -huh. lehiorkataz lehiaketan ez igazartzen, ez? Bai, eh, zaten dizute, esertzeko, baina gero ikusten duzu harien artean ez dagoela olako, e? eta hori oso, oso ditxera guretzat, ez? ikustea, nola, e, esertzen zaren toki batean, ez, da, ez da, da, txoko bat, ez, eta undoko txokoari, e, e, zure txokokoa, eskatzen dio, a, faltatzen zailona, ez, eta beste ematen dio normaltasun oso, hori hemen pezaitzinela, ez. Mhm. Uh -huh. Bai, bai, eta, oso, oso interesgarria, azken ba. finean zukaipatzen zenun kosmo bizio ezberdin horren baitan dagoen kontua. Bai, bai, eta hori ikusten da, es, e, e, esaten da, et da an, e, eria, ez? eta gira da, kristauak dira ez, eta gira ziniz nire hundi edu. Baina, otzo biztira da, azken ikusten duzu, ba, anba dagoela, anazte bat, eta bueno, kristauak dira, Baina gero ikusten duzu, eh, bueno, oiturazko amalei eh, amalurrari lotuta daudela. Hortoan ez. ez dakizu non bukatzen den antzineko sinismenek uh -huh. eta non asten den eh, kristautasuna. Hortoan, uh -huh. badagoa hau zabat, guretzat oso, oso ditzia. Eta bueno, eh, tokiozkotan oraindik dik teorian kristauta dira, baina amalurrari eskaintzak egiten E egiten biztiot, ez? Habibidez, uh -huh. ba, jama e, bat e, iltzen dute, kasu bat txotan, ez? La, e, ama, e, lurra eman korra izateko, edo olako gauza, ez? Ikusten e, dira, eta bueno, e, baina bueno, baituzte e, olako zinizmenak, ez? Eta, bueno, ikusten zaie, zei no, lotu da duten lurrorekin ari, ez? Huegon ginen, komunitate batean, ja? bueno, di proiektu ikusten, eta Hola, se hice allá y enviaba el ba, vueltache a ba, eh luego, esa bueno, es retirada ese. Etadieza, me comunica tean Lurra esta persona batela, ba, vaisiketa komunitatearena. Orduan, eh era baduzu, suo descotsenbado suo komunitateari, ba lur sati bat, ba landatzeko. Horren ordez, komunitateari eh bat bat eskribierio suo, es. Eta, bueno, ni uh, hori dutzezik egin no, oso polita, ez azkenean lurra da komunitatearen komunitatea, komunitatea kematen dizu, edo usten dizu lurra, eta zuheltatzen diozu, ez, komunitateari aribe zuhuegon ginen e, mehatzari hoiekin eta ari egin zuten ezan zen, ba, bueno ari e, egin eskatu irabiltzen, edo alandazen lan egiten zuten e, ango lurra eta arien haien eh, ordeinketa izan zen eh, komunitateko eskola egitea, eskola txiki bat, uh -huh. Bueno, eh, nire irtu ez eren noso interesari, ez? Ah, bueno, nola mantentzen den eh, beste ikusteku bat, ez? Gauza asko ikasteko, ditugu, gukere ez da gorka? Bai, batez ere, uh -huh. ba ez dakit, eh, ba ikusteko eh, gure E, nola ikusten dugun mundua ba, bat dela, es? ez, e, ez du esaten kapitalismoa baiz, eta Europa atarren e, ikusten, parte, gure kasuan oso kapitalista, ikusten, ikusten, ba, ikusten, ikusten, baina batez ere ikusteko e, balau dela amaika modu gauzak ikusteko eta gurea bat estelik estela. Ezo berena, ezo kerrena. Eseguraski, ez deser dina, es? Eta, bueno, hori oso bitxea da. Bateseren ire interesatzen zaitu hori, eta hori asti marratu nahi nuen, eman nuen txaldean. Ba, Batesere ba, eskertiarrok e, ausnarketa bat egiteko, edo guztienez, gure burua eskertiarretzatik usten dugunak, e, guztez, riberdugu ausnarketa, edo reflexio batez. E, gu ezin gara joan, beste tokiba tera, esatera, nola erindarriantalla keta. Ah, ha, eh, allí mundua, bere mundua seguraski hobeto creobe sagutzen dutela, pues. Da gukaskotan egiten dugunada, ba, ben ezuela. Ba, bueno, ematen dugu guri iditzea, baia nestan tokia sautu, a ver. Eta gainera, lehengo ausala ulertzea haiek nola ikusten dute mundua, eh, nola nola e, e, erlazionatzen diren, eta zin gauza diren garrantzitza. Eta, bueno, ni beti dute, ez atendute, ez, ni, ego nintzenean venezolan ere ikusi nitun gauza batzuk oso bitziak ez guretzat. Eta, mero, e, hemendik dik ikusten tugu nean, zinpazadian ez e, kritikatzen ditugu ez. Alen nago gauza da, arahoatea, urertzea, hiep nola ikusten duten bere mundua, bere ingurua, nola erlazionatzen diren haien artean, eh nadie ni dichivate mateco eta ganera que eh, ni ezin dute sin iritsi bat dichivate en buruz con eh, esan eh, dezaket habían eh, ba, san no? desaket baina nola antolatu han to la tuar vengizarte, no la van eh, a tu eh no oso zaila azaltzea eta zueku ez? Uh -huh. uh, Ega bat delako, ez? Orduan, ju, jaten aurre aurreitxilekin, aurre ezin dugu lertu eta gainera ezin dugu lagundu. O da, en principioz, ju, jaten bagarara da, ikasteko nere ustez eta, bueno, ba, komentatzeko hemen ikusiruguna. Baina hori, ezin dugu ez, ez, ez, ez, ez arteko karteko ez dugulako ezagutzen angoegoera. Ez? Bai, bai, argi dago gorka. Ba zure hausnarketa sí. interesgarri honekin geldituko gara gaurkoz eta eskertzen dizugu pilo bat gurekin egon izana, bale? Eskerri gazko. Bale, haupa gorka. Eta nahi duzenean. mi asker ongi segiagur. Hta, hey, platera kutsik usten digu Hta, platera kutsik El TAP no. nos deja el plato vacío El TAP nos... Hta, horcako, desobediente Ayuno desobediente contra el TAP El, el TAP nos deja el plato vacío Platera kutsik usten digu Azara, kamarretik, kamar saspira bizkaian Bizkaian, Hay uno desobediente contra el TAP. ¿Por qué? El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos deja el plato vacío. nos deja el plato vacío. nos el plato vacío. El nos deja el plato vacío. El TAP ¿Qué no me hago, Mariana? ¿Leen? ¿Leen? ¿Leen Erebaix? bermeia horrek naganitzunagatik gure saioan zingurriotsan hotsak e, antxeta erratean herriotsak e, baitan agor eta horrengora arte